І сирну паску. А в нас у селі весілля єрепеності, з перезвою, з качанням з гори тестя та тещі в жлукті, з сорокою на залізній заслінці і жовтим самогоном, розведеним медом, від якого половина весілля раком стоїть. І думала я, ніколи не вийду отако заміж. Я влаштував Марійку на роботу, інститут вечірній, у журналу, в якому за сумісництвом працював художнім редактором де всієї роботи раз на день принести та віднести пошту. Весь інший час її, там вона готувалася до лекцій. Я тоді почала здогадуватись, що опікується мною не лише як земляк, але вигляду не подавала. Максим вже не крився, хоч словами нічого й не казав, прийде в майстерні і сидить, мовчить, сопе, зиркає в мій бік. Чуприна звисла на лоба, в роті самокрутка. Я приносив нові репродукції робіт відомих художників. Вона дарувала усмішку, вдячну, чомусь з присмутою. Я так ніколи і не прочитав тієї усмішки. Я вдавав, що опікуюся рівно обома земляками. І Марійкою, і Максимом. Щоправда, всі розмови про власне малярство Максим відітнув. Не малюю. Трохи побалувався й квит. Ходімо на виставку квітів. «Мені то вже я старий, а вам треба дивитися красу». «Який ви старий?» – заперечувала Марійка. «Ви молодші за Максима. Погляньте, який він закислий і древній». «І мислите молодо, бачите все ясно, глибоко». Великий, старий Дон Кіхот бачив велетнів, маленький Санчо Панса бачив дошки і натягне на них полотно. «Такими були ті вітряки насправді», – мимрив Максим. Реальність. Якби в мистецтві від початку панував авангард, то замість Цезаря ми б мали куб, а замість Венери – дротину скручену в спіраль. Не помічаючи, що повторює колись сказане мною. То й що? Так би їх і уявляли. Істина – це те, що думаємо ми. Є істини для всіх. Великі. Вічні. Наприклад. Ну, любов. Любов. «Вона надто не тривка!» «Я кажу про любов у широкому розумінні!» «Все на світі релятивне!» «Що ми знаємо про любов?» Удавано зітхнув я, краєм ока спостерігаючи, як червоніють марічені щоки «Кажуть, дурневі закон не писаний!» «Здавалося, зовсім не до місця, буркнув Максим!» «А їх тільки для дурнів і пишуть!» «Я вдав, що не почув тієї сентенції!» А наші мислі, почуття, пристрасті – дим, бо розвіюється, нічого не міняючи. І ми так і не знаємо, для чого вони, для чого ми прийшли в світ, з чого складається життя. «А чи треба це нам?» – буркнув Максим. «Все одно не дізнаємося, а значить і не змінимо нічого. Світ – клубок пристрастий, божевілля і незбутніх мрій. Може, в цьому і суть життя, що мрії не збуваються?» Збудьться вони, збувся б і світ І це помирило б нас зі світом Зі смертю І між собою Ми ж не маючи іншого Возвеличуємо окремих людей Або принижуємо їх Пориваємося кудись У той же космос І все дужче застряємо в собі Бо приречені На народження Любов, війни, смерть Тільки не на щастя «Щастя – стан нашої душі перед обличчям Бога», – мовив я. «Щастя – бути вільним від усіх», – незгідливо хитнув головою Максим. «Свобода не приносить людям щастя, вона розв'язує руки їхнім ворогам». Марійка дивилася на мене. «Боже, який ти розумний», – думала я, і дивувалася, що тратиш на нас час, на мене. «У тебе, мабуть, є дівчина, міська красуня, розумна і горда. Та дівчина для тебе справжня, а я так переживала, почала ревнувати. Ми стояли в парку над рікою, на оводі, з-під тонкої хмари на нас дивилося іронічне, примружене, язичницьке око сонця. Всі люди думають не в одне. Знайти винуватих, побити тих, які думають інакше – тоді щастя. Та ви ось з Максимом вже думаєте не в одне. Максим, не сопи, як динозавр. «Невідомо, як сопли динозаври», – муркнув Максим, –